Antingen direkta bibelsitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min mun. Här kommer del två av berättelsen om Josef. Och jag kallar det här en pärla i gamla testamentet. Jag nämnde i förra programmet som behandlade de första delarna och kapitlen i berättelsen om Josef att eh, berättelsen om Josef den omfattar rätt så många kapitel i slutet av första Mosebok, Bibens första bok. Och Eftersom jag försöker att välja att eh, dela upp den här berättelsen i endast två avsnitt så kommer jag inte att läsa riktigt alla avsnitten som handlar om Josef. Men eh, hoppas du har lyssnat och hört första delen som ju också finns här i min programserie Bibelstudier med Ingvar Holmberg. Lyssna gärna på den först. Många år efter att han togs från sitt hem vid 17 års ålder så står han inför Farao, kungen i Egypten, som 30-åring. Och det här är cirka 1885 före Kristi födelse. Och genom att han med Guds hjälp kan tyda Faraos oroande drömmar så blir han utsedd att vara vad vi skulle kalla statsminister i Egypten, Med först sju otroliga överflödsår när det gäller skördar, men sen sju ännu mer hemska hungerår. Och eh, jag har belyst eh, den här berättelsen med eh, sånger från min barnmusikal Josef från 1981. Jag, jag, jag spelade in den med den barnkör som jag kallar för musikverkstaden i Bonäset och eh, de sångerna berättar Josef-historien och eh, som en slags startpunkt för den här del två så lyssnar vi igen på Sången statsminister när han efter att ha varit slav och varit i fängelse står där som den viktigaste och högste efter farao i Egyptens stormakt. Sången statsminister med barn från Unnskyldsvik. En sång av mig, Ingvar Hornberg. Och läser jag från 42 kapitlet i första mosebok och till skillnad från när vi har läst Johannes evangeliet och när vi har läst romarbrevet så blir det ju så att delen i det här som är undervisning och föredrag från min sida och kommentarer den är ju ganska begränsad för själva berättelsen i Bibeln är så fascinerande. Här är rubriken över kapitel 42 Josefs bröder i Egypten. När Jakob fick veta att det fanns sed i Egypten sa han till sina söner, Varför står ni bara och ser på varann? Och han fortsatte, Jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss så att vi överlever och inte dör. Då reste tio av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten. Jakob skickade inte Josefs bror Benjamin med de andra bröderna för han var rädd att det skulle hända honom någon olycka. Så var också Israels söner bland dem som kom för att köpa sed eftersom det rådde svält i kanans land. Josef var nu den som hade makten i landet och det var han som sålde sed till allt folket. Då kom Josefs bröder dit och bugade sig för honom med ansikterna mot jorden. När Josef såg sina bröder kände han igen dem, men han låtsades att han var en främling för dem och tilltalade dem hårt och frågade dem, var kommer ni ifrån? De svarade, från kanans land för att köpa säd. Trots att Josef kände igen sina bröder kände det inte igen honom. Då tänkte Josef på drömmarna som han hade haft om dem. Han sa det till dem, ni är spejare. Ni har kommit för att se vad landet saknar skydd. Det svarade honom, nej herre, dina tjänare har kommit för att köpa mat- vi är alla söner till en och samma man, vi är hederliga män, dina tjänare är inga spejare. Men han sa det till dem, jo ni har kommit hit för att ta reda på vad landet saknar skydd. Det svarade, vi dina tjänare är tolv bröder, söner till en och samma man i kanans land. Den yngste är hemma hos vår far och en lever inte längre. Josef sa till dem, det är som jag har sagt er, ni är spejare, så här ska jag pröva er, så sant fara och lever, ni slipper inte härifrån om inte er yngste bror kommer hit. En av er måste gå och hämta er bror, medan ni andra stannar som fångar. Då kan jag pröva om ni talar sanning, annars är ni spejare så sant fara och lever. Sedan höll han dem i förvar i tre dagar. På tredje dagen sa Josef till dem Om ni vill leva så gör så här, för jag fruktar Gud. Om ni är hederliga män, låt då en av era bröder stanna som fånge i huset där ni satt fängslade. Men ni andra får resa iväg och ta hem säden som ni köpt till hjälp mot svälten hos er ta sedan med er yngste bror hit till mig om ni talat sanning ska ni slippa dö och det gjorde så men det sade till varandra vi har skuld efter det vi gjorde mot vår bror vi såg ångesten i hans själ när han bad om förbarmande men vi ville inte lyssna på honom Därför har vi själva kommit i denna ångest. Ruben svarade dem, Sade jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken. Men ni lyssnade inte på mig, därför utkrävs nu hans blod. Men de visste inte att Josef förstod, för han talade till dem genom tolk. Han vände sig bort från dem och grät. Sedan vände han sig till dem igen och talade med dem. Och han tog Simeon från dem och lät fängsla honom inför deras ögon. Så kommer rubriken Josefs bröder återvände till kanan. Josef befallde att man skulle fylla deras säckar med sed och lägga tillbaka var och ens pengar i hans säck och ge dem mat för resan. När man hade gjort så lastade de säden på sina åsnor och reste därifrån. Men när en av dem öppnade sin säck vid en rastplats för att ge sin åsna foder fick han se sina pengar ligga överst i säcken. Och han sa till sina bröder, jag har fått tillbaka mina pengar, titta här, det är i min säck. Då sjönk deras mod och darrande av skräck sa de till varandra, vad har Gud gjort mot oss? När de kom hem till sin far Jakob i Kanans land berättade de för honom allt som hade hänt dem och sa det, mannen som var herre där i landet talade hårt till oss och behandlade oss som om vi var spejare i landet. Men vi sa till honom, vi är hederliga män, vi är inga spejare, vi är tolv bröder, söner till en och samma far. En lever inte längre och den yngste hemma hos vår far i kanans land. Men mannen som var herre i landet svarade oss, så här ska jag ta reda på om ni är hedliga män. Lämna kvar en av era bröder hos mig, ta den i köp mot svälten hemma hos er och res iväg. Kom sedan hit med er yngste bror hit till mig, så att jag kan vara säker på att ni inte är spejare utan hedliga män. Då ska jag ge tillbaka er bror till er och ni ska få röra er fritt i landet. När de sedan tömdes sina säckar hittade var och en sin pengapåse i sin säck. Både de och deras far blev förskräckta när de fick se pengapåsarna. Och deras far Jakob sa det till dem, ni gör mig barnlös. Josef för borta, Simeon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allt är emot mig. Ruben sade då till sin far, du får döda båda mina söner om jag inte för Benjamin tillbaka till dig. Anförtro honom åt mig, jag ska föra honom tillbaka till dig. Men han svarade, min son får inte resa dit med er, hans bror är död och han är ensam kvar. Om någon olycka skulle hända honom på resan, ni tänker göra, skulle ni föra mina gråa hår med sorg ner i dödsriket. Ja, jag kommenterar lite kort här bara att Josef behöll ju Simeon som gisslan för att bröderna så småningom skulle komma tillbaka och ha Hans lillebror Benjamin med sig, Josefs helbror. Jag tänkte sjunga för dig innan jag läser vidare i kapitel 43, min egen sång, Vad du sår får du skörda. Här hade bröderna varit hårda mot Josef och nu fick de skörda lite av det. det som vi behandlar andra. Det kommer tillbaka till oss. Vad du sår får du skörda. Vad du sår får du skörda. Samma slag som du har. Vad du sår får du skörda. Som du kan Var du sår Var du sköna. Rubriken över kapitel 43 Josefs bröder återvänder till Egypten. Men svälten var svår i landet. När de hade ätit upp säden som de hade hämtat från Egypten sa deras far till dem Res tillbaka och köp oss lite säd. Men Judas svarade honom Mannen sa uttryckligen till oss ni får inte komma inför mitt ansikte om inte er bror är med er. Om du låter vår bror följa med oss reser vi ner och köper sed åt dig. Men om du inte låter honom följa med oss reser vi inte. Eftersom mannen sa till oss, ni får inte komma inför mitt ansikte om inte er bror är med er. Då sa det Israel, varför gjorde ni så illa mot mig att ni berättade för mannen att ni hade en bror till? Det svarade mannen frågade noga om oss och vår släkt. Han sa det lever er far nu. Har ni någon bror? Då berättade vi för honom hur det var. Kunde vi veta att han skulle säga ta med er bror hit ner? Juda sa då till sin far Israel Låt pojken följa med mig. Vi måste ge oss iväg om vi ska överleva och inte dö både vi och du och våra barn. Jag ska ansvara för honom. Du får utkräva honom av min hand. Om jag inte kommer tillbaka med honom till dig och ställer honom här inför dig ska jag vara en syndare inför dig i alla mina dagar. Och hade vi inte dröjt så länge hade vi redan varit tillbaka för andra gången. Då sa deras far Israel till dem, om det måste bli så, gör då så här. Ta lite av landets bästa frukt i era säckar och bär ner det till mannen som gåva. Lite balsam och lite honung, dragant gummi och ladanum, pistagenötter. Och mandlar. Ta med er dubbla summan pengar och återlämna pengarna ni fick tillbaka överst i era säckar. Kanske var det ett misstag. Ta också med er bror och res genast tillbaka till mannen. Må Gud den allsmäktige låta er finna barmhärtighet hos mannen så att han låter er andra bror och Benjamin Följa med er hem igen. Och ska jag bli barnlös så blir jag det. Då tog männen gåvorna och den dubbla summan pengar. De tog med sig Benjamin, bröt upp och gav sig iväg till Egypten och kom inför Josef. När Josef såg att Benjamin var med sa han till sin husförvaltare. Ta dessa män till mitt hus. Slakta något och laga oss en måltid, för männen ska äta middag med mig. Mannen gjorde som Josef hade sagt och tog männen till Josefs hus. Men männen blev förskräckta när de visades in i Josefs hus. De sade det på grund av pengarna som vi fick tillbaka i våra säckar förra gången som vi förs in här. Nu tänker han kasta sig över oss och övermanna oss och göra oss till slavar och ta våra åsnor. Det steg fram till Josefs husförvaltare vid ingången till huset och sa det till honom Hör på oss herre. När vi var här förra gången för att köpa sed och sedan kom till en rastplats och öppnade våra säckar hittade alla vi våra pengar till deras fulla vikt överst i sin säck. Nu har vi med dem tillbaka och vi har med oss andra pengar för att köpa sed. Vi vet inte vem som lagt pengarna i våra säckar. Han svarade, oroa er inte, var inte rädda. Det är er Gud och er fars Gud som låtit er hitta en skatt i era säckar. Jag har fått era pengar. Och han förde ut Simon till dem. Mannen förde dem in i Josefs hus. Han gav dem vatten att tvätta fötterna med och gav deras åsnor foder. De gjorde i ordning sina gåvor innan Josef kom hem vid middagstiden eftersom de hade fått höra att de skulle äta där. När Josef kom hem gav de honom gåvorna som de hade med sig dit till huset och de bugade sig till jorden för honom. Han hälsade på dem och frågade Är det bra med er gamle far som ni talade om? Lever han än? Det svarade ja, det är bra med vår far, din tjänare. Han lever än. Och de bugade sig och föll ner för honom. När han såg sig omkring och fick se sin bror Benjamin, sin mors son, frågade han Är det er yngste bror som ni nämnde för mig? Sedan sa han Gud ska vara nådig mot dig, min son. Djupt rörd av kärlek till sin bror skyndade sig Josef ut och letade efter en plats där han kunde gråta. Han gick in i sin kammare och grät där. När han hade tvättat ansiktet gick han ut igen, behärskade sig och sa, Sätt fram maten! Och de satte fram särskilt för honom och särskilt för dem och särskilt för egyptierna som åt tillsammans med honom. Egyptier får inte äta tillsammans med hebrer, det anses avskyvärt bland egyptierna. De fick sina platser mitt emot Josef. Den förstfödde enligt sin förstfödslorätt, sedan de yngre, var och en efter sin ålder. Och männen såg förundrade på varandra. Han lärde servera dem av rätterna på sitt bord, och Benjamin fick fem gånger så mycket som alla de andra. Och de drack sig glada tillsammans med honom. Efter läsningen så fick du höra sången Generöst som ingår i min barnmusikal Josef. Så läser jag vidare kapitel 44 Josef prövar sina bröder i överskriften. Därefter befallde Josef sin husförvaltare Fyll männen säckar med sed så mycket du rymmer och lägg vars och ens pengar överst i hans säck. Och min bägare, silverbägaren, ska du lägga överst i den yngstes säck tillsammans med pengarna för hans sed. Han gjorde som Josef hade sagt. På morgonen när det blev ljust sändes männen iväg med sina åsnor. Men de hade inte kommit långt utanför staden när Josef sa till sin husförvaltare Sätt efter männen. När du hinner upp dem ska du säga till dem Varför har ni lönat gott med ont? Det är ju den här som min herre dricker ur och som han brukar spå med. Det är en ond gärning ni har gjort. När han kom i fatten sa han dessa ord till dem. Då svarade de honom, varför talar min herre så? Dina tjänare skulle aldrig kunna göra något sådant. Pengarna vi fann överst i våra säckar har vi ju fört tillbaka till dig från kanans land. Varför skulle vi då stjäla silver eller guld ur din herres hus? Den av dina tjänare som har bägaren ska dö och vi andra ska bli min herres slavar. Han svarade, ja det ska bli som jag sagt, den som bägaren finns hos ska bli min slav, men ni andra är utan skuld. Var och en skyndade sig att lyfta ner sin säck på marken och öppnade den. Han sökte först hos det äldste och slutade hos den yngste. Och bägaren hittades i Benjamins säck. Då revde sönder sina kläder, lastade sina åsnor och vände tillbaka till staden. Juda och hans bröder gick in i Josefs hus, där han ännu var kvar, och föll ner till jorden för honom. Då sade Josef till dem, Vad har ni gjort? Förstår ni inte att en man som jag kan spå? Judas svarade, vad ska vi säga till dig, min herre? Hur ska vi tala och hur ska vi rentvå oss? Gud har funnit dina tjänares missgärning. Vi är nu min herres slavar, både den som bägaren hittades hos och vi andra. Men Josef sade, nej, aldrig skulle jag göra så. Den som bägaren hittades hos ska bli min slav men ni andra kan resa hem till er far i frid. Då steg juda fram till honom och sade: Lyssna på mig, Herre. Låt din tjänare säga ett ord inför min Herre och bli inte arg på din tjänare, för du är som farao. Min Herre frågade sina tjänare och sa det, har ni en far eller någon mer bror? Vi svarade min herre vi har en gammal far och en son till honom en som är född på hans ålderdom och som fortfarande är ung. Men en bror till honom är död så han är den enda som är kvar efter sin mor och hans far älskar honom. Då sade du till dina tjänare, ta ner honom hit till mig så att jag får se honom med egna ögon. Och vi svarade min herre, pojken kan inte lämna sin far, han skulle dö om han lämnade honom. Men du sade till dina tjänare, om inte er yngste bror följer mig hit, får ni inte komma inför mitt ansikte. När vi kommit hem till denna tjänare, min far berättade vi för honom vad min herre hade sagt. Och när vår far sade, res tillbaka och köp oss lite sed, svarade vi, vi kan inte resa dit ner. Bara på det villkoret att vår yngste bror följer med oss kan vi resa. Vi får inte komma inför mannens ansikte om inte vår yngste bror är med. Men din tjänare, min far, sa det till oss. Ni vet själva att min hustru födde mig två söner. En gick bort ifrån mig och jag sa det. Han är säkert i gällriven och jag har inte sett honom sedan dess. Om ni tar ifrån mig den här också och det händer honom en olycka så skickar ni ner mig med mina grå hår med sorg i dödsriket. Så om jag kommer hem till din tjänare min far utan pojken som vår fars hjärta är så fest vid då blir det hans död när han ser att pojken inte är med. Dina tjänare skulle du skicka ner din tjänares, vår fars, grå hår med sorg i dödsriket. Jag, din tjänare, har lovat min far att ansvara för pojken. Och jag har sagt att om jag inte har med mig honom igen ska jag vara en syndare inför min far i alla mina dagar. Låt därför din tjänare stanna här hos min herre som slav i pojkens ställe, men låt honom resa hem med sina bröder. Hur skulle jag kunna resa hem till min far utan att ha pojken med mig? Jag klarar inte att se den sorg som då skulle drabba min Kvar. jag kommenterar bara kort här här visar ju bröderna sann ånger, ärlighet och sanning och juda tar ansvar och erbjuder sig själv för att den ska få åka hem och det är så i Guds rike att sann ånger, sann omvändelse öppnar nya vägar. Innan jag läser vidare den här fantastiska berättelsen i kapitel 45 så lyssnar vi på sången ifrån musikalen Där inuti heter den här sången. Kapitel 45. Josef ger sig till känna. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån allihop. Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt.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 jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. I två år har det nu varit svält i landet och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla i vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som sänt mig hit, utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt Farao och till Herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom så säger din son Josef. Gud har satt mig till Herre över hela Egypten. Kom ner till mig. Dröj inte. Du ska få bo i landet Goshen och vara nära mig. Du och dina barn och barnbarn, dina får och kor och allt som tillhör dig. Det är fem hungerår kvar. Men jag ska sörja för dig så att varken du eller ditt hus eller någon som tillhör dig ska lida nöd. Ni ser ju med egna ögon. Min bror Benjamin ser det också med egna ögon att det är jag som talar till er med egen mun. Berätta för far om all min härlighet i Egypten och om allt ni har sett och skynda er att föra far hit ner. Han föll sin bror Benjamin om halsen och grät, och Benjamin grät vid hans hals. Han kysste alla sina bröder och grät i deras armar. Därefter samtalade hans bröder med honom. När ryktet spred sig i Faraos palats att Josefs bröder hade kommit, gladde det fara och hans tjänare. Och farao och sa det till Josef säg till dina bröder att göra så här lasta era ljud och res hem till kanans land hämta sedan er far och ert husfolk och kom hit till mig så ska jag ge er det bästa som finns i Egyptens land och ni ska få äta av landets överflöd. Du ska säga till dem att göra så här Ta med er vagnar från Egyptens land, för era små barn och era hustrur, och hämta er far och kom hit. Bekymra er inte om era ägodelar, för det bästa som finns i hela Egyptens land ska vara ert. Israels söner gjorde så, och Josef gav dem vagnar som fara befallt, och gav dem också reskost. Och han gav dem varsin högtidsdräkt, men Benjamin gav han 300 siklas silver och fem högtidsdräkter. Till sin far skickade han också gåvor. Tio åsnor lastade med det bästa Egypten hade och tio åsneston lastade med säd och bröd och andra livsmedel åt hans far för resan. Sen lät han sina bröder resa och de gav sig iväg och han sade till dem, gräla inte på vägen hem. Det drog upp från Egypten och kom hem till sin far Jakob i Kanans land. Det berättade för honom, Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land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 Jag vill ge mig av så jag får se honom innan jag dör. Jag läser också början på 46 kapitlet. Israel bröt upp med allt han ägde. När han kom till Beersheba offrade han slaktoffer åt sin far Isaks Gud. Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sade: Jakob, Jakob. Han svarade: Här är jag. Då sade han: Jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, för jag ska där göra dig till ett stort folk. Jag ska själv följa med dig till Egypten. Och jag ska också föra dig tillbaka därifrån och Josefs hand ska sluta dina ögon. Jag hoppar över lite grann och kommer i 46 kapitlet fram till där det står mötet med Josef. Josef led spänna för sin vagn och fot till gårsen för att möta sin far Israel. När han kom fram till honom föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. Och Israel sade till Josef: Nu kan jag dö när jag får se ditt ansikte och vet att du fortfarande. Lever. Ja, vilken berättelse. Det slutar inte riktigt här. Men Gud gör det förundriga. Han öppnar vägen. Han låter många gånger människor som har gått igenom stora prövningar uppleva Guds beskydd och Guds hjälp till sist Jag spelar en av sångerna i musikalen Vem kan vara mot oss när Gud är på vår sida? Ja, det är intressanta kapitel kvar här i första Mosebok 47 till och med 50. Dels om hur eh, Farao får träffa Jakob och hur Farao frågar hur många år har du levt. Och Jakob svarar min vandringstid har varit i 130 år. Få och svåra har mina levnadsår varit. Det når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid. Och Jakob välsignade Farao och gick ut från honom. Och så står det att Josef lät fadern bröderna bo i Egyptens land och gav dem goda egendomar och de bodde där i gosen. Så får... Jakob slutar sina dagar, han vill signa sina söner och det är precis som Gud sa Din son, älsklingsson Josef ska tillsluta dina ögon. Så begravs Jakob. När Jakob är begravd så tänker bröderna Men tänk om Josef bara har väntat med sin hämnd till hans vår far Jakob är död. Och de var oroliga och sände liksom bud och sa, din far sa till oss före sin död, så ska ni säga till Josef, vi ber dig, förlåt dina bröder, deras brott och synd. Att det gjorts gjort så illa mot dig. Och det står här i det sista kapitlet i första moseboken. Josef grät när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa Vi är dina slavar. Men Josef sa till dem Var inte rädda. Skulle jag ta Guds plats? Ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det, för att bevara många människor vid liv. Så var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Det finns väldigt mycket att lära av berättelsen om Josef. Vi kan lära oss att en del av drömmarna vi har är det meningen att vi ska komma ihåg och de kanske blir verklighet även om det tar några år. Vi lär oss att vara ärlig, bevara sin renhet, tro på Gud, att inte bli bitter utan gå framåt och gå vidare och tjäna Gud med det vi kan göra nu och här, det lönar sig alltid. Vi lär oss att det man sår, det får man skörda. Men berättelsen om Josef lär också om generositet och att ge förlåtelse och att få förlåtelse. Och att Gud har ibland större planer för oss än vi någonsin skulle kunna ha. Vi lyssnar på Dan Jakob Petrus. Du är i goda händer. Ett underbart budskap. Som är lätt att eh, proklamera och spela efter den här fantastiska berättelsen om Josef. Du är Jag ber. Tack Herre för pärlorna i Bibeln. Tack för berättelsen om Josef. Hjälp oss att leva i bit utan bitterhet, i tjänst och generositet och glädje och att låta dig leda vår stig och vår väg framåt. Belsigna mina lyssnare. I Jesu Kristi namn. Amen. En liten avslutande kommentar. Gud förde ju Jakobs släkt till Egypten. Där växte de sen till ett folk och det gick ungefär 400 år då Israeliterna sen blev slavar under nya faraoner och Gud sen genom Mose förde dem ut ur Egypten och till Israels lande utlovade landet. Och det handlade om i andra Moseboken i Bibeln. Så Berättelsen fortsätter. Josef och hans familj fick vara en viktig del i den här historien som ledde fram till judarna som ett folk och som var utan sitt land i alla dessa år och som kom tillbaka till sitt land efter ungefär... 1900 år, när israeliska staten utropades 1948. Och så lever det israeliska folket mitt ibland, Mellanösterns folk, där de flesta är hatiska fiender. Och... Det är en demokrati, den enda demokratin ibland grannländerna och ändå verkar det som om eh, vårt land Sverige som förut har varit en stark Israel-vän som att vi eh, hela tiden ser fel på det Israel gör. Men eh, jag känner själv att min uppgift som kristen det är inte att försvara allt som Israel gör som politisk nation men att med glädje erkänna och vara glad för att judarna är Guds folk som har bevarats genom historien och som har en roll att spela. Och sen får vi se vad Gud gör i ändens tid. Har det så bra. Vad jag älskar din undervisning hela dagen, begrundar jag den. Vad ljudligt det där på min tunga, sötare än honung.